Eta gaurko artikulua abiatzeko, dobeintzat titulua izango zen, begietara xaltatzen duen oietakoa baki zuen. Puizdemont katalana berri zitzoriko da Espainara, neonazi bat bilakaturik ez dadin presondegiratua izan. Aha! Eta el, rebu, el juevesek agertzen du artikulua irudi eder batekin. Puizdemont kataluniak parlamentuko presidentearen aurpegia da irudian ikusten dena, baina nilerik gabe horrek, diadanik bitxiten du egeran, diakinik ere puiz de monten ez augarri nagusienetariko bat delarik bere bilometa hori. Bon, bena neonazia izeiteko, hileak agarrapatu behar dira, braz. Hilerik ez, eskoineko beso altsaturik eta tatuaia nazi batzu hanemenka eta nazismoaren bandera beste eskoan. Hulegto duzue, ez da Ez, ez igia, pux de igia Pusdemontek ez ditu hileak moztu. Baina, elure bez, Barzelonan agertzenen aztekari xatirikoak, eta espainol lur alde edatzen denak, azpi maratu nahi izan du eskoin motoreko ideologiak ditu ez denek, arazorik ez zutela haien ideologiak edatzeko eta besoa altzatzeko tranquil. Aldiz, katalanek boskatzen dutelarik, hop, denak preso. Ez da denen gustuko ala ere irudiao eta konparaketa hau pixka bat bortitzegi begi sentzible entzatak. Eta bestalde atzoko irudia Euskal Herriko izagarena izan zen bertxolari txapelketa nagusia irabazi zuen maialen lujan biok bota zuen bertso bat atzo, donostiako ano eta futbol zelaian. Donostia eta Bartzelanako talden arteko, Partida intzin, pentsa, bitxiten du ez. Katseko, katsean eridiren jokalari batzuen gixara noetara sartu ziren, txapelketako sortzi finalestak maialen buru, eta hor ziren jendeak agurtzen eskua emaiten, potea ere tarteka, hotz futbolariak agurtzen, hor eh? ziren zela igainan funtsian, kasik anonimo bilakatzen ziren maialenen ondoan Lionel Messi ere, Tipi, ondoan, amareko tipia batzakulertuko zuetxistea. Eta horren ondotik, ebe, bortxa bot, e, bertsoa botazuen, Maialen, Lujanbiok. Aduetako hortz adresionetan, Zelaian, bertsoz agurtuko zaituztete. Maialen, zulea da itza. Baloiaren ta itzaren gintzak naiztaren Berak, lehiaren gaindik sustatuzkero, balioak tamanerak. Bultzatu ezkero neskamutilen, kirole. Pongi! txaaloen artean ondutik beberak maiaren lugaamiak eman zion hasiera futbol partidari baloina joz beraz tradizioak eskatzen duen bezala Ieta. eta bestalde uh, gerren aplat uh, kronikan sartu behintzin Dominik eta bere lagunak urbiltzen ari dira, bainan lehenik mentxe, bimila eta mazazpian atera diren Euskal bideoen artean zoin izan diren gehienek ikusiak Youtuben euh, zerrenda bat a, agertzen du sustatuk ko syntaxek ateratzen du hori automatikoki egin kalkuluak diraientarteeka bideo batzu astuak dira normala da ez bala ez bil bad sartuaa barrenean unza taldea zetentzen bi mila eta mazazzpian sartu beste nazo izango zenzerrendan milioi bat apko ikusle izan baititu bideoak baina lea gehiennik ikuusiaak dena gatibu, aske maite kantuarekin, edota berritxajak ere agertzen da zerrenda buruetan, uh, bestalde ere uh, gizarte gaiak do politikoak hor dira altxasko gazteak, Katalunia gure eskudago bezalako bideoak, bertsoak ere nagusi eta tartean maialen arzalius, Doraimon eta Poizdemont konparatzen dituen bertsoa famatuarekin, eta bideo bat ere uh, zonorainek ikusi, baina are txabaletako erriak, merkatarien kampaina bat sortu zuen, erakartzeko jendea bere um, dendetarat, eta hortarako bideo aski originala endute Queenen kantu bat oinari eta Queen pertsonaiarekin ere kajikan kantuz ikustekoa atxabaltan bekriston aukeratzarrak daz, hemen txekantua Gabonak belashe Ez gaitzaz abalbateaz Probautak ikusi atxabalta Bekriston aukerat zarrakzaz Endaritak omertiantiak Zuen zain da zerri xan Narrainer bat gure esker histian gabone solo milue joden karniz eishan matzak jateko erlo jue ya e, garen uh, aski originala da bideoa ikustekoa da zu horinek ikusi iringerria da eta be haien erriko komertxante hiliku egin ez irudi bat edo erakusleio bat ekartzen duen bideoa da behar bada um, supermerkatuetara urbildu ordez, hirri or, or, hortara behintzat den da oietara urbiltzeko gubua emaiten du bideoak. Atxabaltan bekriston aukeratzarrak das eh, kantua, txemango uzue xarean are txabaletako eh, biztanleak eta merkatariek sortu bideoa. Segitzen dugu gure kronikariarekin, kronikalariarekin, kronikalariekin lohtuko dut. Eta txalde untan aztelena izanki ki hilabetero hemen dugu dominik. Atxalde hon? Atxalde eta entzuleak. Eta urte berri Berdin! Urte zori hon txua izanen da. Bistan da, ez? Joen urte baino Ederrago eta bimila eta emeletzia baino... Txarrago. Txarrago, hola martxan da. Bedelein bizi beti edertzen da, hori ez gaizki, Dominik Gaur, zer prestatu da okuzu, uh, pizta flash hor da, behinan Christof Lambert ez dut ikusten. Christof Lambert hor uh, gurekin telefono puntan, gero, ah, gero, gero lotuko dugu. Bon, Kantu bat entzunen dugu, behinan lehenik Usaiako itzordua berrien tenorea pizta flashekin. arantsa eta entzuleak. Biluzirik eta hipotermian antzen gizon bat atxeman dute iratin. Sorieri, egeki, zuaitzeri eta izai mintzo zen. Sokorgian arabera seggurugeik soro batentzat zaukatela. Urtero bezala Jesus berpiztu da benduaren hobeta lauean. Aldiuntan, Jesus Ararnegi egira ohbilu da. El Elizabeth Bean kaixo kaixo zelan ondo urtzen kantu famatua interpretatu du ondotik bentetara joan da malbogo kaktusa baten erostera, zerura itzuli baino lehen gauerdia ainzin. Denek dakigun bezala, gauerdi pasa eta bueltatzen bada patata batetan jeinkarnatzen delako. Han etxe gofast batetan parte hartzea sakusatuan. Poliziaren arabera, Xa, Kolombiako Medellin droga kuartelarekin ahre manetan da laro gaitamak amakkadatik. Latxingona, respingona, izangoitearekin ezaguna omen da Meksiko aldean. Sehaskaren 2000-a egutegiko argazkiekin piztu polimikaren bidez milaka egutegi saldu izan dira. 2000 amazortziko egutegiaren zat, polimika handiago baten pizteko asmoarekin, erabakia izan da Two Girls One Cup filmatik hartutako argazkien erabiltea. Kampaina horreri abiada eman dute, kanboko kolegoari sua emanez. Beti eskamak entzen ari direnak identitate krisi risifasean dira. Nor giragu zer giragu galdegin dute aste osoan. Aita, semea, ispiritu Santua eta Satorra. Eta bai, Aita sainduak erabaki du Satorra Trinitate Santuari gehitzea. Polemika piztudaz segidan, Dominitsiniko eskola katoliko integristaren zuzendariak errandu erresia bat dela. Gehitu du inkisizio berri baten sortzenari dela munduko Sator guztien suntzitzeko helburuarekin. La Vila Joaz, Le Reconfort eta Borrotra Ardoak UNESCO-ren Patrimoine Imaterial de Limanite delakoan salkaituak izan dira. Eri bat, banketxe bat, lemarekin krediagrikoliko kide batzu garaziko gaztetxera sartu dira eta egoitza okupatzen dute hasteleen gauetik. Lokal okupatu hortan, proiektu kolektibo, asambleario eta askatzailearen muntatzen ari dira bankeroak. Gai eta ildu desberdinak lantzen duten animazioan antolatzen hasi dira. Hala nola, espekulazio tailera, Banku Mundiala eta fmi humanismoa konferentzia, Burtxan Omni Ongi Investitu eta Veganoa izan liburu irakurketa edo Euskal Enpresa buruen argazki erakusketa, besteak beste. Hala ke ospirriak uh... <gay>, uh... Bilesgarriak Euskarriak zinez uh, formanda Bai, jesu senaz ikien patatarena Etzinakien? Ez, yes, ba hori da Etzinak atesima joan arat Horiek eranik, idagarkiaren tenorea berdin Jonia lideren abesti politenak Ibanetxe berriren dizkaberrian Kante cheveu zetal Komen solei dete Eketon orreie Ressemble au champ de blé Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Quoi ma gueule? Qu'est-ce que a ma gueule? Et ne te reviens pas Oh je sais que tu n'as rien dit Et honnête, je prends le mot. Des adieux jamais, ouais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais car tu en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Que je m'en vais. Que je m'en vais. C'était je t'ai comme un fou, comme un soldat. KOMUNA STAR DE CINEMA Jonia lideren abesti politenak, Iban Etxeberriren diska berrian, izurako boulangerian zalgai. IAA! Iban Etxeberri musikariaren ondotik, beste artista batzu, deskubri alaziko dauzkigu zu, Dominik, ba, Artistak eta adiskideak. Ha, gainera. Horren balakizu? an denlarrun batean ezan 4 bimila eta hemezortzi izan dela Strasburgeko zenitean eta Euskal Herriko delegazio bat ere joan dela jarat uh, kantatzeko besteen artean. Eta Ordian celebritate horiek uh, biotzoneez joan dira. Ordean, uh, han ziren besteak beste Barttelemiaager, maite etxe beste etxe beste eta beste. Ordian... Denak egin batean moko finak dira, eh? gastronomiaren munduan eh, aski famatuak direnak, eh? eta beren ekarpena entzunen dugu segidan, eh? Han, eh, bota duten kantua, hori dean, eh, jakin behar da, kantua baino gehiago, aholkoak emaiten dituztela gozean diren jendeheri. Hale, gantatuko dugu! Hale, dugu! Ez dirak adai honenak gure pobre jentzak Atena bite bat mehar da eta ona gure proposamena Haizu pobre tigipak bat eraino anari Diskretoki isil isila hau bate batxieta Zau batean ba zazu horai oh oh Adietzo iru, uoh, oh, oh, hau bat jantzazu. Azken naipona erosi, duzu mila eurotan. Antidepres jakerosteko, xosikez, xakeletan. Selfi bat egiteko, ez duzu iru. Geu, oh, no xe akil cositu. Pantaila mi likatu. Hai funa jantsasuola. Oh, hai funa jantsasu. Hai funa edo angoia. polita hori. Al ere kere ya te la dírela iPhone BB ¡Uu! Vigo da augi galizete Aidati guzidué sexto ya dusu ya teher Trotineta silicona Le trombiserei Momentuko gorrenetan, zo egin ikurua Zein nahi jantzazu horai Oh, zein nahi jantzazu Zalbetakak berraza Oh, Zerbotzak! Ah, bai. Ez dut beti dena rapatu erten zuten, dihan behar da, txamaiten dian... duzuna? Ba, e, pobreak dihan behar du eh, eskupean duen guzia, hori zen eh, Barthelemi ager eta bere lagunen proposamena lezen foa geren zat. Ala ere, ran behar da zerbait, eh. pobre beganoek diakin behar dute, badela ere eh, ostibareko penceetan, belar komestiblea horiek ere lekubat merezi dute. Pub! Joni Echebe giren nazken niskak, Frantxe eskantu ederenak, Euskal Botz ederenak emanik. Le hebal travez le chan, moi je suis la, o milieu daesh. Le te du desert, vien avec leur machete. Leur fourchette C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier Je n'suis pas un héros Mais faut pas me coller la peau Je n'suis pas un héros Faut pas croire que disent les non Je n'suis pas un héros, Eeeeh! Ah, Zasebou, La ptit feticia, Elle est toute seule dans son péril, Le moi, je te l'a! Alleeet! J'perra de n'estelle-selle, De mon amour, De n'estelle-selle, Et j'perra de n'estelle-selle, Pendant sa soeur, Dia! Yeah, Aumé Oi, ba la po. E babande. La flamme never go. War it out. Jonie etse beretan askanischka. I surako Bulanjoyan utzi dause diskoa ere uh, euskal irratietan naibaritu sie. Bota kantu batzu edo kantu eskaitzetan ere edo proposatu. Edo dixkoa bota. Antenan erran edo. bai, bai, bai. Bistandena. Bai, bai. Erran gabe doa. Unxa. Bo, ordoan erran akustu Christophe Lambert. Eh, beste ezta hor. Entzuleak eh, estirea... Estu... Zaudeme, telefonan dut Ah, telefonan dut zo, bai. Orsira, Christophe? Bai, bot, loturaiten aldugu Bai, egunon arrantza eta entzuleak olzarteko holtzarteko zuianiz John Irazabalekin Bertsu saio konzeptu berri bat zuera orkesteko. Beraz John, se saio mota ikustera etorri dago ork publikoa. Egunon, Christof, beraz, gaur publikoa dinada ikustera bertsu saio mota berezi bat. Nun bertsuariaz inez landierian ezagiko da. Gauzada gaien aldetik bertsuariek ez duten ez gehiago sekula landierik artzen, beti gai klasiko dira aspergeriak. orain bertsuariaren bizia bera, bere, bere... Bero, xagajia lan dierrean ezartzen dugu konzeptu berri hunekin Bercho Pointing! Bercho Pointing! Beraz, dion, eraguz zer den konzeptu berri hori Beraz, zubibazterrean ezartzen dugu bercholaria Lotzen dugu, soka batekin zonal elastik de lako egiteko Eta Bertxoak kantatzen hasiko honen orduan berean Eben puxatzen dugu kanta Kantatezen airean bere erortze momentu loketan Hor mosten zitut, Johnson eta maiaen lujan bio Badoa bere Bertxoaren botatzea Eta bere ere botatzea subitik Beraz, entzunde zagoen entzuleak arantza Bertxo, edegori! Tago bate Hau! Hulau! Uf, see, see emociónness. John, miras comentarios bat, uh, Mayel's performance arekiko, uh. Beraz, beti bezala gaiaren atletik zinez Leuna eta zinez Aspergeria Aldiz, arriskua senditu da, zenda maialenek momentu batez Arruka batetatik urbil urbil pasatutu burua Kaxik zapartatu zako, kaxik hil da Eta beraz senditu dugu zinez arriskua hartzerak izan dela Moztentzitu, Jan, moztentzitu nort, juz trai kolina doa bere bertuaren botatzea Entzun dezagun, entzun dezagun Frankismo Ula, ula, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, patula bena gambsa اخي ga xibat ga tatuda urainol xachteko subia ulena eronina ulera erorida shoka mostuda us teginen shustrai ixsa arisela christine belducha us xachteko subia yendea oyuka baina na ss begida begida bye sicida rigerika begshoshigitsenu ulena bian ulida ridai gerika beren xoka datose ta konceptu begida tashmatsen arida shustrai bye ze ze avia korberch swimming berakling ulida igerika berchua nashia Bikain! Berhtso haritza zinez momentu pehi baten ezagutzen ari da. Momentu azkaja Berhtso haritza eta Euskal kulturaren entzat lagunak. Beraz, entzutuzu Arantza entzuneak ze Berhtso harra bizitugun gauk. Beraz, hemen eh, zen Kristof Lambert, Joni razabalekin, Euskal yeah, yeah, yeah, yeah. irratien zat, mi esker entzuneak ikus arte! No! Berhtso haritza eta dengabe berazmatzen Bai, eskertu behar ditugu, eh, Jon eta Kristof. Eh? Beraien reportaiaren zat. Ahultzarteko subitik zuzenean su ebe hor tse ginoen, horko gerrena plat emankizuna Dominik Pistafrash agortzeko te dut. Jala, agurtu behar gira. Hai, tristezia undiarekin. Piskat, bai. Mandoko hilabetean hemen izan entziste berriz? Bai. Izan un tsa ordean. eta laster horren laurdematen buruan gurekin izango da Ernesto Pratukzainki gaur abiatzen den Il-Beltza de Euskal Novela Beltzaren astearen antolatzaile da eta sustut ere idazlea gaurko itzorduan be, bere azken liburuaren inguruan itzeginen baitute teleria eta gero zer deitzen da bere Novela Beltza bastan aldean gertatzen da eta behoren komentatze Ko itzordua meiten dute xarri zazpiak eta ditan bastanen, guk uh, laster haipatuko dugun liburua berekilan beraz, baina mementuz bostak eta euskalik atietan berriak zurekin meitele pai Areztiagun entzule gusiera Padekale eskualdean izan bortizkean gati kemobilizazio askar bat izanda franciako prejuntegi etan, bayunan hamar bat izan prejuntegi aitzinian eta horrohar galtegin ikizanda ahal habo prejuntegien laguntzeko. Bigeren Kirol Shalabato ospitareka otakolanak edoe igeska gean est sede eska sikamikusen a gean zetan aipatu den bezala haleike ospitalian egiten dien lanek ondorio txara ukendie aktivitatean aphalzebat izan beita. Bilbon eginden manifestaldi arrakastaj txian da araberitu eta hoidioie antola salek eta hitzordia emaiten dien dagun yrietaen madrilen uskal presoen julian ziagalt egin die lautan hoita hamase mila jentek neskanegu nean bilbon. Eta parte hartze askara baiunako patxa plasaen araberitzeko eginden galtaketan lau ehuneta hogeita hamak bat proposamen egindia beste dei bat zavaltzen du patxa plaza kolektibuak otsailaen bi etik mediatziak arte berriz ikusmelde esberdinak plasa ahaldia. Handia filma estzenatuik izanen da aratxuntan doniban elohitzunen eta ondotik ipealdeko haekazinema salaetan us gei izanen da. Handia euskaz den filma filmauneek ehizko is historiaia bateta kontatzen du, Gipuzkoako altsoko herritar batena eta mila eta hama zortzan sortzuik bizi osuan handitu zen bime eta berogeitaz bi cmetre eta arte zunt zelaen. Araratsutan hitzordia filmuneik. Kushteko, Doni Bane Lohitsuneko, Le Selekten, Soltzik Eter Dittan. Eta pilotan, Doni Bane Garatenian, Lehen Partida, Yemandu, Loran Lamberhek, Shimun Lukuen Etzian, Berrogei eta Hamastazpi, Memento Huntan, Bigeren Partida, Aida Bixincho Bilbao, Simon Lamberhen Etzian, Berri Hoit Dutu Gubarnatuko Istantian, Seietan. Kampoko Mintzaldia Aztelen Arratsuntan Aktualitatea Johan hariko gira. Bereziki johatuko ditugun gaiak dira, Euskal Presuen inguruan gauzak direla mugitzen. Bigarrenekorik etorkineri buruz Dublineko araudia aplikatzen asia da, zer hondori Korsikan negoziaketak abiatuak dira frances gobernuarekin. Azkenik, oita sortzi ureneko astea ipatzen du Alemaniako sindikatu agusienetako bat, zer oinari eta zer segida ukanlezake eskakizun horrek jogatuko dugu gure gomitekin. Eguzki urteaga sociologua, Michel Berroko irrigue laboraria, Juliet Berguñan eta Dominika Durruti, ekonomiako erakasleak. Aktualitatea joran, Euskali radietan gaur haratsian zazpiontan, errepika bihar labontan. Badok hamarau, kamta behako bat. Azken tertulia joan gorosti direkin uh, lau kantari eta euskal kantagintzaren uh, azterketa eta gogu eta filosofikoetarat pasatu gauja gauk uh, emaztean lekoaz kantagintzaren behtsularitzaz ere um, bere ikuspegia, baita ere artearen, uh, arte hegemonikoen eta tokiaz hanberta uh, uh, solas eta gai haipatuko uh, dituguna kalgarrikin musika atarteko Eskura Petzero, euskaligatietan. Asteuntako, Petzeroa? Golf bat, baigurin. Zut, uste, golf bat ongegitu gira laikela, baigurinak ditxeguzi. Kakalin, zentu behi? Petzero, ortsiraletan eguerdietan, laurdenetan, larun bat goize ortsiak eta uguietan, eta igandez eguerdiak aintzin. Itzeeta bot hotz itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta bos en itzulia egiteko ordua eta lehenik uh, berriarekin abiatzeko sagardoa eta txots garaia nagusi sagardo ari eta orekatua txots garai begirako hauudatitturua tenoreuntan Alberto inugategi Mendizaleak eman dio hasiera aurtengo sagardo gaiera. Garaiari ekoizleek azpimagatu uh, dutenez aurtengu gusta beraz historikoa izan da ama bi milioi litro eko Koitzi dituzte euskal errian, kopuru horren euneko geita marra euskal, xagardoa, xor, markarekin bideoa eta guzti, beraz, berrian, orain, tenore untan ur handitan, telebista saioa ere aipagai orain dik, astelenuntan, 6 izkuntzatan ikusgai uh, baita orain, egitaren lanari esker, spainolez, frantxezez, uh, inglesez, katalanez, eta galizieraz, uh, eta asturierara, itzulia izan baita, beste izkuntzeta initzetan ere dira itzultzen, xarean, bera edo, beraz edo norak parte hartzen aldu, eh? bere hizkuntza edo beste hizkuntza menperatzen baldin badu, uh, ur handitan, beraz uh, dokumentala, motxila aurretaz joen astean Euskal Terbistan eddaatu edat, zena eta fama handia ere bildu zuena argian ere gain nagusietan da putzen ere gaina gusietan ginuen Lujanbio eta Messi Elka hartu ziren anueetako orrezko sakean anuetan bertsoa bota zuen mailen Lujanbiok atzo Donosti eta bertzounaren arteko partida da hainzin eta horrek ere euskaldunen daabidetan lehentasuna egun bestalde giza eskubideak ere berrian, uh, hainbat erakundek giza eskubideen aldeko kanpaina bizi baitute nazio baten ere Erakundeak giza eskubiden adierazpena onartu zunetik, irurogeita urte betetzen direla ospatzeko. Kampainak urte osoa irango du, eta hortan eusko jauk laritzak, Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, Bilboko Donostiako eta Gazteizko Erikoetxeek, Eudelek eta Euskal Eriko Unibertsitateak hartuko dute parte, azpim bat bat dute ere denaden, beste dozein erakundek parte hartuna, ibadur tarako ukera izango dela, txeta sunak berrian gaur egin duten prentsorrekoaz. Par euskal Herriko itzan bestalde kanbon laborantzarako ziren lujak era ikuntzara, pasarazin nahiak ez tabaida eragindu Euskal Elkargoan larun bat goizean, LB-sindikatuak egintzuen Elkarretara atzetik abiatu, zemen uh, itzan gai nagusi, tenure untan. Argian bestalde, e, bete mankizunen aipatu dut astapenean ere, bi milata mazazpian youtube ikusi diren Euskal karazko, bideoak asko bideoakgendatuitu sustatuk hemen argiak ere partekatzen duen artikulua argiaren gaina gusietan ere lan eskaintza bat Odan hementsa aipatuko dugu lan eskaintza bat etxekatzen dute eta deialdia berezia da uh, kazetari taldea al orekatua izaiteko gisan gaur egun ha bi kazetarien artean hamar gizon direlarik eta hamak Gipuzkoakak geldidetzen dute belaaxekatzen dute emate bat Bizkaian Araba, Nafarroa, Nafarroa behera, Zuberoa, edo Lapordikoa dena, izan emaiteak beraz, gortar hilareno goitameka intzin. Amar modu aurrak irakurtzeari goroto ardiezaion, titulu hau literatura xailan eta iritzitartean, Mikel Garziarena, aurorek zergatik ez duen irakurtzea maite behar ba, oikoa duzu Gianni Rodani, pedagogo italiarrak zerrendatu zituen bederatzi, ekintza hauetako bat Aurei, libururik ez irakurtzea, liburua torturat rejuna bilakatzea, eta bar, eta bar, argian, erramezala, iritzia hemen txe Konponbide Integral baterako bidean kokatzen dira urratx hauek. Anaiz, funosasen itzak dira hemen, kaseta puntu duxen, uh, titulu nagusian eta irudian, beraz, Bilboko Manifako lehen lehoa, hori loturikoa inbat artikulu, ere kasetan bestalde bigarren gisa Bertran Arisp aldudeko hauza peza izendatu dutela, Michel Dendarietaren eriotzaren ondotik, beraz, uh, kontseilua berriz osatu eta eta auzapesa berriak izendatu dute. Eta bestalde uh... E, e, media bazken en Aipagai Euskal presouen gaia eta e, be, ministeritzako bos era mailea justiziako boz era maileak konfirmatzen du e, kasuz kasu aztertzen ari direla presoen egoerak. Eta bestalde, uh, Franz 3 pei bazk edo Franz 3 euskal erri ere haipagai media bazken diakin arasi idute, iduriz uh, momentuz haintzina segitzeko posibilitatea dutela agiribat. Bidali dute, eta zudezten aldiz, alen jupi haipagai, uh, iduriz, hor uh, badira gatazka batzu bere alderdiarekin, baita uh, bordaleko uh, alokairuen presioa eta sustute, uh, Uh, be presioak ebendatzen eh, aridirelarik oren kontrolatzeko el burua duela adira sidu sidusten aipagai den wichtaputz utz hutsch jatzi apitz itzita putz Laster, gurekin izango da, egan bezala idazle bat, eh, Ernesto Pratuzenki, teliri eta gero zer liburua aipatzeko, joen urtean eh, argitaratua, eta gaur aipagai izango dena eh, eh, Euskal Nobela beltzaren astearekin, gaur abiatzen baita baztanen eta lehen itzordua liburu ogen inguruan izango da, hori hongukera aipatuko dugu hemen tse. Anartean, Fermin Muguruza edun The Suicide of Western Culture elgarrikin ateraduten diskoko bestekantu bat Belgrad deitzen dena, videoan ere ateratzen duena. la bia Belgrad men aipagaia Fermin Moguruza etan ze Suizid of Western Culture kantuan sei lada, English akzentuarekin edo ze akzenturekin akurriberden nolako tan beti dudan naiz eta um, xarean atzemango mangoduz eh, beraz videoklipa eh, kantoak bos minutu irauten duelarik mementuz gure gomitaren ordua baita, horten ostendu musika Itz eta putz Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Uskal irratietan. Gaur abiatzen da Il Beltza, Euskal Nobela Beltzaren astea urteroa aipatzen dugun baztanaldeko aldeko itzordua, inkestaz Jositako giro iluneko liburuak eta historiak uh, ohorean beraz, eta gaurko itzorduari berezik interesatuko gira gure gomitarekin Ernesto Pratuzenki Hatzaldean. Arratzalean, nah, bai. Hilbeltzaren antolatzaileetako bat zira, baina idazlea ere, eta joanen urtean idatze zinuen, edo argitaratu zinuen, liburua izango da, Asteontako lehen gaualdiko protagonista. Zurekin komentatzeko gaualdia izanen da, beraz, sari, zazpiak territan, Teleria eta gero zer deitzen da, elkar argitaletxarekin agertu duzun, Fikzioa, fikzioa, baina bastango e-realitate eta borroka bati lotua dena. Oinarian, baita proiektu turistiko-urbanistiko bat. Arostegiari pentsarazten duena segidan, zerkatik Hortik abiatu nahi izan duzu novelazok. Ba, eh, bueno, zukerrandu zuen bezala, eh, fikzio bat da, fikzio bat da hori ez dugu kontutan, ozera hori ez, ez dugu hori galdu behar, baina errealitate e, bat da, e, nahi nuela apur bat e, aroztegiako afera e, a, bueno, aitzera eman edo ez. Eta gainera, bueno, erran behar da, ez da kinandako aroztegia e, konplejo turistiko-urbanistiko bat da, hemen lekarotzen bastanen egina hidutena, eta arras prozesu korapilatxua eraman duena ez. E, e, hau da, nik uste irugarren aldiep presentatzen dutela egitasmo hau, lebizikoa bota zuten atzera, e, bigarrena baitergiek e, bota zuten atzera eta hirugarren hau e, Nafarroako gobernuak onartu du e, pesia forma erabiliz, ez? Hau da, e, iberritarren iritziaren gainetik pasatuz, ez? E, nola arratea la inpro, e, imposatu dela proiektua ez? Aldiberean egon dire bi bi herri galdeketa bat lekaroz mailan eta bestea baztar mailan eh bietan aterada herritarren hitza e, proiektuaren kontra baina hala ere proiektuak aintzinet jarritzen du eta eta hor ba nolabait da ez hor animaleko injustizia hori pixka bat e, emanda eta gainera ba hori ez promotoren promotoren ta tal Daudenen osagaiekedo pues nire ustez eh, novela belts baterako ematen altutela, ez? Elo behar bada saiakera baterako, ez? Nik nire kasuan, ba, ez es nuen es naiz kasetari, orduanez ez nintzen gai ikusten saiakera bat diteko eta ba, orduan fikzio bat eraiki nuen Apizka bat, eh, gatazka horretan oinarrituta, ez? Eh? edo Gatazka horretan eman diren gauzak eh, eh, kontutan, kontutan hartuz. Mm -hmm. Eleberri bat, baina uh, militantzia sortu nahi duena. Zerak, eh, nik haipatzen uh, duzu justuki uh, rostegiari buruzko azken informazioa, hor uh, Nafarroko gobernuak uh, ateak irekirituela proiektuari. Nik informazio hori dakurinan, zure liburua bukatu noen egun hortan, Eta sortu zidan, olako kesu bat, azkenean guguan bainintuan ere pertsonaiak, pertsonai gaiztu horiek, maltzuk horiek, proiektuaren gibelan direnak, bada hor, bat militantzia? Bai ez, e hori harri eta harbi erran iziendut ere bai ez, e, e, liburuak helburu militante bat argi dauka ez, eta dela, bapiskat, orako proiektuak eta e, salatzea ez, eta ba, modu kasu netan, E, novela baten forman e, egin dut nik, ez? Bertze batzuk, igual, ingur dute e, kalean mural bat, edo ormairudi bat, e, bertze batzuk mobilizazio bat, edo txarla bat, sola zaldi bat, e, ez dakit, ez? edo bideo bat, edo antzerki bat, ez? Pos, nik azonetan e, novela bat egin dut, abizkat, proiektu hori eta olakoak eta pa, ba, salatzeko elburuarekin, ez? Mm -hmm. Etzarela kasetari erranduzu, beraz uh, beste manera batez, nahi izan duzu atera, hor gertatzen ari dena, uh, justuki, azpi historio horiek zikin bazitugu erango hemen, baina uh, bain, nobelan sartzen direla, direlako, baina enpresiarien istorioak diru istorio eta iruzurak zukasmatuak dira, sasi kasetaritza baten iturri uh, baten ondorio dira? Bai, e, nik asmatu dut e, trama horokorra e, liburuaren aria e, osatzeko hori egia da. Baina e, egia da ere, nik e, a, e, trama hori osatzeko erabiliditu dan datuak eta horokorrean e, periodikoetako eta notizietako albiztegietatik hartu, hartu ditu dala. Orduan, bueno, erran dut. E, hori berriz haipatuko bat, ez da, saiakera bat, baina egia da, ba hor, aipatzen diren e, iruzur fiskalak eta ustelkerik kasuak eta bankuen e, e, e, rezkateak reskat, eta lako hausak, horiek prentzatik nik bildutako e, datuak eta ideiak dira. Mm. Teleria eta gero zer eh, liburu orkestu zenu helarik, azpil margatoa zen, dozen, bai, novela beltzazela eta ez poliziakoa. Ordan, desberdintasuna hemen, zein da? Polizia delarik pertsona inaguxiala ez? Edo... Ba, bueno, nik desberdintzen du, e, apur bat, bai personaietan, bai el liburuaren helburuetan ez. E, irutzen zait, novela poliziakoan, orokorrean, ba, e, behar da e, ilketa bat gertatzen da, eta e, haunitzetan protagonista e, polizia izaten da, zugarraten duzun bezala, eta gero liburuaren tramagozia joaten da, ba, ikertzen nor izan den iltzailea, ez? Eta, eta, eta ikerketa kriminala edo ikerketa poliziala ematen da, ez? Eta nik gehio nobela beltza lotzen dut, ba, oixe, zerbait gertatzen da, ostana, ea doz, baina garrantzitsuna ez da, nork hilduen edo egin duen baizik eta zergatik gertatu den hori, ez? Mm. Eta zergatik galdera horren erantzunean, ba, nahigabe gizartearen eh trapuzikinek eta, eta gauza hauek ateratzen dire, ez? Helako giro, ba, nahasi eta ustel batean, ez? Nik pizkat hor desberdintzen ditut modu laburki azalduta, novela beltza eta eta poliziakoa. Mm. Batetik e, gainera argi eta garbi erran behar da, ez? E, novela beltzetan, haunitzetan gertatzen dena da, e, gauzak ez direla ematen dutena, ez? Bain. Eta orduan bai, aziera batean gertatu da zerbait, eta eraikitzen da bertxoa ofizial bat, Bain. baina bertxoa ofizial horren azpitik egia dago. Eta hor, erran behar da, ba, eta Euskal Herrian askiongirakigu, poliziak egiten duena da bertxoa ofiziala defendatzea, ez egia bilatzea. Ez? eta egia bilatzeko ba, bertze motako protagonistak barritu ez, detektibak direla, kasetariak direla, edo hemen bezala herritar arrun bat. Ez? Mm -hmm. Oiek bai joaten direla egiaren bila eta ez bertso bertsio ofiziala eraikitzera edo defendatzera, ez mm. polizia egiten duen bezala. Och uh, pertsonaia nagusia, erritarra junta baina ezaina junta ere ez, lurra deitzen den pertsonaia da nagusia. Uh, Autoa nola egin sino neshkavat eta punkia izaita zergatik. Bai. Eh, bueno, hor aipatu beharda lenbiziko zirriborroan eh protagonista mutilla zela. Eta eta Ilbeltza, lehenbiziko hilbeltzan, hau da, 2005-garren urtean, itxarobordak eman zuen solazaldi eh, bat Euskal Novela Beltzaren hastean eta pizka bat aztertu zituen Novela Beltzetako protagonistak, ez? Eta hor argita garbi ikusi nuen, bueno, eta bere ondorioa zen, bauro korrean eh, Novela Beltzetan protagonistak zirela, gizonezkoak eta heteroseksualak, mm -hmm. ez? eta bani nire liburua irakurtzean, idaztean barkatu, pues, e, e, pentsatu nuen ez nuela e, personaia masculino eta heterosexualen e, karteloria onditu nahi, eta orduan lehenbiziko zirriborroan e, mutila zena, ba, bueno, neska bilakatu nuen, eta gero pues, urrengo zirriborroen lanketarekin, balurra personaia nintzen eh, osatzen eta perfilatzen, ez? Hmm. Uh, beraz, punkia aipatzen handugu, zenta? Ah, bai, bai, hori da, eta gero, behar bada, ba, inkonformista den aldetik, ba, punkia edo alternatibo behar du izan, ez? Hmm. Zeren, ba, hoxe ez, nik garantzia ematen diot, bertxo ofiziala ez, zinesteari inyestea, ez, Eta orduan, hortarako behar nuen e, pertsona e, inkonformista bat, alternatibo bat, ez? Mm -hmm. Eta ezin zen izan, ez egit, ba, ba, hauixe ba ez, ba, nolabait denari bai erraten dion bat, baizik eta ba, ardi bere burua, ardi beltzatzat e, duena, eta, eta bertxo ofiziala ezin etzita, egiaren bila abiatuko dena. Eh? Mm -hmm. a, punkia ere gaiten handugu, musika aldetik ere garantzia ba, ba, baitu? Arrieta, arri, ba, bai, punkia argi eta garbi bai. Zer, hori alde, baden, ala zuten duen, eta usu, ba, musika erreferentziak e ere ba, ipatzen duzu? Musika erreferentzia honiz badire, eta zugerten duzun bezala, ba, ostatuetan, Ba, musikek e, ostatu mota definitzen dute, ez? Baino gero lurrak bai bere bordan, bai bere furgonetan entzuten duen musika vera definitzen du, e, o, musika horiek vera definitzen dute, ez? Mm. Eta zentsorretan bai, bai Lapoia, Tijuana, eh, Bagland, eh, punkia da eta eta punki, musikapunkia etzuten doi. Hmm. Eriaren zat borrokatzen direnak, beraz hortan jartzenan dugu lura, besteak egiten uzten dutenak, kritika sozialerako trezuna gisa ere erabilina izan uzun liburuak? Bai, bai, bai, bai, Ba, kritika agerian, agerian dago, ez? E, hemen nire ustez, zeharztaiarekin gertatzen ari dena injustizia bada eta ba, fikzio hori baliatu du ba, kritika egiteko, ez? Hemen ez du, inporta, ez du enbertzi inporta erritarrek zer nahi duten ba, eta gobernoa eta promotorek gainetik pasa dute pezizan formula erabiliz gainetik pasatu zute herritarren itsaren gainetik eta aurrera doaz beren pelotaz urbanistiko eta eta asmo hoeekin ez. Hor pos zure intineko eleberrian sasitan zen pertsonaia nagusia zen zure biziaren parte batzalarik ere zure bizi autoekin paraleloa egiten duzu hemen elebrije honekin? Eh es es are gehiago, hau lemisiko len aipatu dan len zirriborro hori ere Ihesean e, nintzela idatzi nuen. Orduan jatorria e, orei plazazartu du, duela urte bat plazatu da liburua baino ideia eta lenbiziko hirriborroak eta aspaldikoak dire eta, eta nire goera e, e, era bat ezberrina zenez. Hmm. Ba. Eta zomabora emaiten da olako ele begi bat idazteko? Ba ez zaila da erratea, Ze, ez duzu modu kontinuan edolinealean egiten ez, nik bederen mm. ez dutola egiten. Eta ba, lehenbiziko zirriborroa idatzi nuen duela ba, oixe, ez? urte kuadrilla bat eta hor eh, ongon intzen bezatzeotazte batzuk, gero erabatatzen duagelditzen da zirriborroa, pi mila eta berrartu nuen, Eman nion bueltabat, bertze forma bat eman nion, ero onzen mire bat urte bat edo bi erdiatzen edo blokeatua, eta ero, ja azken zirrigorra bai, bi mila tamaseian edo hartu, Eta osatu, eta hori argitaletxarekin pizkabaldan du, eta 2000 amazazpien argitaratu zen. Ez? Eta orduan ez da zailadan urtzea denbora zen ez duzu de, bitartean horpo-zorpo e, ar, e, e, argitaratu nuen, e, idatzi nuen, o sea, ez da gauza bat kontinua ez. Mm. Eta Edo... e nahi du beste baten idazten ari zarela ere, momentu honetan? Ba, ez, momentu honetan, ez, baino ideiak guaitut, noski, baino e, momentuz Euskal Lolaeltzaren astearen antolaketarekin nahiko lan, eta eta momentuz, bai, e, pesatzen dut, ideiak e, aiko direla buru barnean forma hartzen, baina momentuz ez dire pasatu ez ordinadorera ez paperera. Hmm. Berdin azken galdera bat, ala ere, teleria eta gero zer liburuaz, pertsonai bat iburuz, uh, pertsonai batek, usut isartat ez berdinak ditu, luziok, e, eta right. lemai ringari aldarik batekin, zuk asmatu dituzu hauek? Ba, denetik dago, ez? E, Orokorrean erranen nuke zare sozialetatik bildutako elemak direla, ez? Mm -hmm. Eta hor musikaren kasuan bezala, ba, erranen nuke, ba, e, eramaten dugun arropa edo deskribatzen gaituela, ez? Eta entzuten duzun musika deskribatzen zaitu, ez? Ba, lurra errandugu punkia dela, egin bat, E, bueno, jantzeko modua e, e, behar bat ez da inbertzea saltzen, baino bai, entzuten duen musika, ez? Eta horban ondo dugu punkia dela, eta ba bai, bai, luzioren kasuan, erraten duzuen personaiaren kasuan, ba ere erraten aldugun nolako pertsona da, ez? Ba eramaten dituen kamizeten gatik, ez? Mm. Eta modu, ez egite, bitxia eta polita iruditzen zitzaidan deskribatzeko personaia, eta osada hori erabili dute.: mm. Bakizuko mehzio bat egiten altzen nukela, horrekin? Bai, bai. Bueno, camiseta batzuk ez izitzen dire, eh, hoietake. Eh? E, Berts batzuk nik hasmatu dide sare sozialetan hartutako lemekin eta esaldekin, ez? Mm. Baina hoietako horrepatzen diren batzuk nik ikusi izan ditut karriketatik eta. Ilbeltsa Euskal Nobelsaren Euskal Nubela Beltzaren astea gau jabiatzen da, beraz baztanen igande arte iraganen dena eta gaurko gaualdian beraz azpiak eter ditan. Ernesto Pratekin duzu itzordu, telieria eta gero zer eleberiaz mintzatzeko, be, esker eta izanuntza? Bale, ba, mile esker zui, baina hor. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskalirratietan. Kampoko Mintzaldia astelen argatsuntan aktualitatea johan ariko gira. Bereziki joratuko ditugun gaiak dira Euskal Presuen inguruan gauzak direla mugitzen. Bigarrenekorik etorkineri buruz Dublineko araudia aplikatzen asia da, zer ondori hote, korsikan negoziaketak abiatuak dira frantses gobernuarekin. Azkenik, oita sortzi horreneko astea ipatzen du Alemaniako sindikatun nagusienetako bat, zer oinari eta zer segida ukanrezake eskakizun horrek jogatuko dugu gure gomitekin eguzki urea gasoziologua, Michel Bergrooko hirigen laboraria, Juliet Berguña eta Dominika Duruti ekonomiako erakasleak. Aktualitatea Joran Euskal Irratietan gau jaratxean zazpiontan, Erepika bihar labontan. Eta horrekin bukatzen da, gaurko hitz eta putz emankizuna, eta orduan bi ahemaiten datzuetik itzordua, eh? itzordua berten horian, bostak eta seiak artean, Euskal Iratietan. Eta han artean ere, bi artikain zina, zuten alko duzu, eh? gaurko kronika, adibidez edo gaurko gomita. Seiak, momentuz, Euskal Iratietan izanuntza.